Rugăciunea 100 pentru intrarea în raiul cel sufletesc. Aleluia, Sfânt ești Tată Ceresc, Sfânt ești Doamne, Iisus Hristoase, Sfânt ești Împărate Ceresc, vă iubim, vă slăbim și vă mulțumim, fiindcă atunci când trupul nostru, ca un pom al simțirii, al cunoștinței binelui și răului, l-ați întocmit pomii cei roditori în grădina raiului din sufletele noastre, prin cunoașterea măreției minunilor voastre, creatoare, au înflorit, ca o împărăție lăuntrică am devenit, în care Domn, pe Fiul cel l-am primit, l-am iubit, l-am slăvit și l-am slujit. Aleluia, Sfântești, Doamne, Tată Ceresc, Sfântești, Doamne, Iisuele Histoase, Sfântești, împărat Ceresc, vă iubim, vă slăbim și vă mulțumim, princă prin darul deosebirii duhurilor, cunoștința binelui ne-a dat, de aceea, săturarea cu nesăturarea, Lăcomia cu postul, pofta simțurilor cu asceza, trufia și iubirea de slavă cu smerita cugetare, nepăsarea cu grija, lenea cu hărnicia, iuțimea cu înfrânarea, le ai schimbat ca semn că de pomul cunoștinței binelui și răului ne-ai lepădat. Aleluia, Sfânt ești Tată Ceresc, Sfântești Doamne, Iisuri Histoase, Sfânt ești, Împăratul Ceresc, vă iubim, vă slăbim și vă mulțumim. Fiindcă hrana acea nemuritoare a cuvântului din Sfânta Evanghelie ne-a dat, împărăția ceea cerească și dreptatea cea sfântă am aflat, prin grădina raiului sufletesc am intrat și prin partea iubirii în împărăția iubirii, gândul nostru trecând, în lumina lină a Sfintei Slave s-a îmbrăcat, din pomul vieții veșnice am gustat și în lumina făpturii ne-ați transfigurat." ca semn că după chipul și asemănarea voastră ne-ați recreat atunci când cuvântul rostit. Intrați în bucuria stăpânului vostru, slugi vrednici și credincioși, pentru noi ați grăit și cuvântul ca o pară de foc ne-a înconjurat și în duhuri ne-a transformat.